Mag Media pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro Dash Lake Zone Mimi ni kamishna msaidizi wa polisi naitwa Martin Otieno Kuna ajali ambayo imejitokeza mabera 244 eh, Ndiyo leo ambaye naitwa Gungu Relini ambayo yemehosisha basi la Abiria akampona Prince Samida Ndio mm. basi nafanya safari zake kati ya Kigoma na Tabora elekea kule la Nzedia mm. Mabera hayo ilikuwa imaanza safari yake ikafika maeneo la Railway Crossing lakini pia kulikuwa kuna rail ya mizigo train ya mizigo ambayo ilikuwa inatoka maeneo eneo ambayo linaitwa Kazilamimba mimba inakuja kijomba mbili. Kwa maana kwamba dereva ya treni alichukua taa zote za kupiga honi ile yule dereva waweza kusimama lakini dereva alidhani kwamba angeweza kupita pale kwa eneo la railway crossing lakini kwa bahati mbaya sana hakuweza kufanikisha hiyo zamu yake kuweza kupita pale kwa hiyo ajali ndio kama jitokea pale na ikawa imeburuzwa kama mbali ya mita kama mia na katika ajali hiyo imesababisha vifo kwa vya watu kumi na inawezekana vifo vikao vimeongezeka na majeruhi wako kama 26 ambao bado wanaendelea kupatiwa matibabu katika hospitali yote ya mkoa wa maweni ndiyo ndiyo hali za majeruhi sasa zikoje wako majeruhi wengine ambao wametibiwa na kuruhusiwa lakini wapo wengine pia ambao wamelazwa pale hospitaleni waendelea kupatiwa matibabu na vipi kuhusiana na dereva wa gari kila gari naye tutabozungumza sasa hivi ni wapi ma ni marehemu nikata wale ambao wamefariki. okay na kwenye kwenye treni kuna ambao wamejeruhiwa pia? Ah kwenye treni yakula ambao wamejeruhiwa wote wako wazima. Unajua ile treni kicha cha treni kile kikubwa na treni ile imetengenezwa na kile ni chuma chapua. Kwa hiyo mara nyingi ikiwa yanagongana na ikiwa gari kio inaigonga ile treni mara nyingi uharibu mkubwa huwa anatujitokeza kwenye gari kwa sababu kile kicho cha treni na chama kile yeye kile huwa ni chuma bacho ni kigumu ndio awali wasifu mkubwa sana umetokea kwenye lile gari tena yenyewe yuko salama au kana pengine sasa mmiliki wa gari anasemaje ama mjafuneli tiara za kumpata pia tunaendelea li za kumtafuta kumtakuta wa gari afikapo atakuwa anafahamia kwa sababu kuna magari mengi ya akampoda kumtambela bado tunaendelea kumpata na atakuja anajua atatoa taarifa yake vizuri na kushukuru sana karibu mach media pro